Jag heter Linnea Pettersson och jag är hemlös i veckor. Jag heter Istället Linnea Pettersson jag är hemlös i väska och väska. Och det att en vässväsk. Jag är hemlös som i en vässväsk. Jag är en Jag är i en vässväsk. Så följ med mig på resan bland, bland olika barndomsminnen. Fram till strömmar och med mig på resan bland de olika barndomsminnen. och Linnea flyttar in. Linnea flyttar in. Hos Sofia Månsdotter. Hej! Hallå. Du. Hallå. Hur är, du. är det? Hur är det? Det är bra. Hur själv jag kan ta det. Sådär. Kollegor, tack, tack. om det med en massa grejer i famnen och allt. Ja, men det blir sådär ibland. Mm. Vi kommer. Vi bistår Jag tycker ändå att detta verkar mer som ett tappuppgång. Ja, det är det ju i sig. Men jag tänker på det som en... Okej, okay, nej, det är ingen styrka. Det är ingen styrka. Jag tänker inte ens försöka försvara den där. Men det är ju Jag har ju försökt höja mysfaktorn lite. nej men hur går vi in i lägenheten då? Ja, precis. Nej, men du har tänt ljus. Åh, ja, precis. Alltså, detta, det är jättemysigt. <skratt> Tycker du det? är 25 kvadrats mys. Man, man får göra vad man kan. Ja, helt och det luktar jättegott. Tycker du? Ja, ja det är ett äh, ljus. Det är ett ljus. Kom kom ska du få se. Ja, ja jag kommer. Ähm. Och, alltså, du har ju hur många ljus som helst. Ja. ja. Äh, Vi var på den här internationella marknaden som de har på torget äh, varje år. Ja. hitta typ, det, det är som en stor kruka med äh, ett ljus i. Och det luktar vanilj. Så, ah, in i bombens. För det, det är jättestort. ju där, verkligen mm. en blomkruka 80 timmars brändeid hade det. Och nu är jag nere på ah. 20 kvar, kanske. 15, 20, 15, 20. Ah. <laughs> Och det, <laughs> det, den, det är nog det bästa köpet jag gjort för länge. För att det sprider väldigt mycket god vaniljdoft i hela Ja, det gör det. Ja, det, det. Så det, det är inte fel. Men du har en väldigt bra planlösning på de här 25 kvadraten tycker mm. jag ändå. Det är ju andra som bor i husen här bredvid. Ja. Och när de har kommit på besök, bland annat folk från vår klass. Mm. Så har de sagt att Din lägenhet större än min. Nej, det är det inte. Jo, det är den. Ja, hur stor är din. Ja, min är på 26. jag min är min 25 och halv. <laughs> så att. <laughs> ja. Men det, det är den bästa planlösningen faktiskt. Ja, men det blir... Eh... Kök och säng och bord och toa. Mm, precis. Man behöver. Alltså det är ju väldigt öppet. Jag vet att andra har det så, nästan som en korridor när man kommer in i lägenheten och så. Det min... mer som en ring? Ja, precis. L, det är som ett L, precis. Så att man kommer in i toppen av l Om du tänker ett stort L. Ja. Och sen så kommer man ju in och sen så i foten av l så är sängen. Mm. Kan man väl säga. Och i, i hörnan av l så är köket. Precis. För det är faktiskt stort för att vara ett studentkök, mm. tycker jag. Det är lite dåligt med utrymme att jobba på, så att det blir ju ja, inga storkok, men ja, det får man leva med. Men man kan ju ta bordet om det skulle vara så, Exakt. när man lagar mat. Så, Exakt. Så, så går ju det. Men du, ska vi hugga i pizzan kanske? Ja, det tycker jag absolut. Jag är hungrig och det ska bli så gott. Det ska bli jättegott Det städat ut just för att jag har så hög mysfaktor, jag har mycket tända ljus det blir mycket gyllene ljus det blir ganska mycket mörker hade jag tänd mina lampor i taket och sånt här, då hade du inte tyckt att det är så städat ut kan jag säga men det, det lärde jag mig när min hemma det är så här, mamma tror att du har dammsugat om någon kommer hem på fredagskvällen så är det lite nesläckt det är lite tända ljus lite undanplockat på köksbordet då tror hon att, det är att du har städat där. Men det ser undanflockat ut i alla fall. Det ser undanplockat ut och det ser mysigt ut. Och när det är mysigt så lägger man inte märke till att det ligger ett fyra centimeter stort lager dammrotter över hela golvet. Eller i hörnen kanske. Okej, okay, det ligger väl inte över hela golvet. Det brukar ligga i hörnen. Så att... Eh... Nja. Mysfaktor. Det är, se till att ha hög mysfaktor Så förlåter folk att du inte har städat Okej okay. Det blir att köpa ljus nu Det blir att köpa en jäkla massa ljus Och lampor med och ja, Okej. Okay. Ja. Då är du set for life Men är du ordningsam annars? Om man säger utöver att eh, Ha ordning på saker och ting hemma eh, Har du ordning på Datorn till exempel Eller hur du gör skolarbeten och sånt där Ja, det skulle jag nog vilja säga. Faktum är att jag har nog börjat inse mer och mer att jag är lite kontrollfreak nästan. Mm -hmm. Alltså så här. Eh, jag blir skitstressad av att inte typ veta schemat inför nästa dag. Alltså så måndag morgnar innan skolan börjar. Det är den fästa dagen som finns. Inte så mycket liksom för att helgen är över och för att man ska komma igång med jobbet. Utan främst för att det har varit helg. Och du kommer inte riktigt ihåg och du vet inte riktigt vad som ska hända under den nya veckan. Alltså det, det är ångest för mig. Det är verkligen så här att den här ovissheten innan du kommer till skolan. Sen blir det oftast väldigt bra för att ja men okej okay, det är detta vi ska hålla på med den här veckan. Men när du går runt där på morgonen och ska äta frukost så alltså för fan. Det är jättejobbigt. Det, det börjar då att inte veta vad som ska hända. Mm. Typ. Och sen, alltså så här: jag, jag hatar och typ i projekt och sånt. Att inte ha koll på allting. Och det, jag vet att jag har så här: Jag tror att många gånger de jag jobbar med kan bli ganska irriterade på mig. För de, de tänker typ att men hon tror inte att, att vi inte fixar någonting. Hon ska ha koll på allting. För att hon tycker inte att, att andra kan göra det bra. Men det har verkligen ingenting med det att göra. Jag litar 100% på mina arbetskamrater, det är mest att jag själv blir skithispig om jag inte vet precis vad som händer. Inte så mycket för att jag ska typ kunna hindra det eller påverka det, utan bara för att ja, men då är det som att jag inte liksom har hela bilden. Och när jag inte har hela bilden, då blir jag skitstressad. Liksom. Men vad är det som är så stressigt med att inte veta? Jag vet inte. Det är bara liksom... Då har man inte full kontroll- på allt som händer. Då, då kan man inte förbereda sig på- diverse liksom, olyckor- som kan inträffa. eller Inte olyckor, men- liksom, det är ju mindre chans att saker och ting- går fel om du har koll på allting. Så det är nog mycket det, tror jag. Liksom att, att jag, bara vill att, jag vill bara att saker och ting- ska flytta på. Och det kan inte flytta på- om jag inte vet vad det är som pågår- det är då det uppstår problem. Men är det inte skönt att ibland inte veta? Alltså att bara flyta med? Det beror på vad det är. Det är jävligt skönt i, i bra filmer. <laughs> men, men i verkliga livet. Mm. Mm. Jag har ännu inte stött på en situation som inte är typ såhär ja, en, en trevlig överraskning från kompisarna. Ja men då är det ju supermysigt. Men jag har ännu inte stött på en situation där jag inte har tyckt om att liksom, okej okay, då ska vi göra det, då ska vi göra det och då ska vi göra det. Sen behöver jag inte liksom veta exakt allt, men till exempel, ja nu ska vi åka till Gränna. Vad ska vi göra i Gränna? Ja men vi ska hänga i Gränna. Vi ska äta i Gränna. Ja, okej, okay. ja men bra. Då har man lite koll liksom. Sen var, jag behöver inte veta var vi ska äta i Gränna, jag behöver inte veta liksom... Var vi ska hänga och så Det löser sig när vi kommer dit Men jag måste veta var vi ska vara och när vi ska vara där Jag tänkte, Innan när jag kom Så hade du datorn uppe Och mm. så såg jag att det stod kapitel ett oh. Längst upp i ett dokument Ja oh. Uh, ja det är väl egentligen Jag vet inte Jag har en story som jag skriver En, en bok får man väl säga Det är så pretensioniskt att kalla en bok Men det är så tyntigt att kalla en berättelse Fast det är ju typ det det är Men jag hoppas att det ska bli en bok ändå uh, Men i alla fall den uh, Jag har typ provat att översätta den till svenska nu För jag har skrivit den på Engelska uh, Och och den är inte klar på engelska heller egentligen. Men jag vet inte. Jag ville bara testa på svenska liksom. Men det skulle låta lite så. Men det är väl mitt stora passionsprojekt just nu får man ändå säga. Vad är det för någonting? Det är en typ modern fantasy kan man säga. Som handlar om en ung tjuv. Som, han, han råkar stjäla fel sak kan man väl säga. Och råkar bli involverade i ett uråldrigt krig. Mellan de olympiska gudarna. Ojsan. Mm. <laughs> Som man inte visste existerade. Så att det, är, det är väl storyn liksom, på det stora hela. Jag är lite stolt måste jag säga. För jag passerade 200 sidor. Så 200 av 4 sidor då. Det är många sidor. Ja det, det börjar bli mycket nu. Jag är lite så här orolig att den börjar bli för lång. För eh, om vi säger att en vanlig bok, liksom en, en vanlig så här ungdomsbok, den ligger på lite drygt 80 000 ord. Jag är ju uppe i 110 000 ord nu. Mm -hmm. Så det börjar bli lite mycket. Men eh, vi, får väl, vi får väl se om du korta ner eller kutta i två eller någonting sånt sen. När den är klar. Men det är väl egentligen bara att skriva och sen försöka dra ja. ihop det lite sen Ja, väl, börja... alltså, Jag har ju alltid skrivit väldigt mycket. Och jag vet att innan jag, började, jag skrev på denna som jag håller på med nu. Så hade jag ett riktigt projekt Som slutade på 500 000 ord. Um, som var en fantasy story då. Men, och sen så när jag hade skrivit den. Jag skrev den största delen i gymnasiet. Så tänkte jag att uh, nej, nu, nu ska den här publiceras liksom. Och, men, men för att den ska kunna publiceras så måste jag... Uh, jag måste renskriva den. Så då gick jag in på en massa forum. Och började läsa massa böcker om hur man ska renskriva. Och vad som är en bra story. Och jag började skriva om och skriva om. Och jag skaffade folk från, som jag hittade på internet. Som typ läste min bok och gav mig kritik. Och berättade hur jag skulle skriva om den. Och jag tror jag råkade ut för några rötägg där och så. Men för att göra en lång och sorglig historia kort. Så skrev jag och skrev och skrev om. Och så till sist så insåg jag att jag tycker inte om den här storyn längre. För jag hade överanalyserat den, och jag hade överanalyserat mitt eget språk. Och jag hade chatatat, liksom. Jag tror jag skrev om så här, bara den första meningen i hela boken, den första sidan. Så här, tio gånger säkert. Och det, var, det kunde vara så här: totalt ny början varje gång. Så att, då var det som att jag bara. Nej, jag måste skita den Jag måste göra något annat. Så då blev det att jag verkligen såhär, jag la det projektet åt sidan. Och så ville jag göra någonting där jag bara så här, totalt skit i alla regler. Där jag bara så här: nej skit i att det här är grammatiskt korrekt eller inte. Jag vill, för, utan jag bara, jag skriver en bok i jagform nutid. Där man verkligen är mitt inne i huvudpersonens huvud medan det händer. Och med all, allting han, Det är så en 17-årig kille som Han svär som en bostbindare Och han har inte koll på grammatik Och han är så sjukt Oberäknelig och liksom Otro o, vad heter det? Otpolitlig som berättare För han bara så här, Han vinklar ju allting för att det ska vara Att han låter som den bra liksom Men det var ju som liksom, nej Nu gör vi något sånt här där vi bara skiter i alla regler Så att det gjorde jag Och det är askul Men varför skriver du det? Gud var alltså. Det är ju liksom. Alla stories man har i huvudet. sorry att, att få ut alla de här. alltså Egentligen så tror jag, hade det varit enklare så hade jag nog typ gjort allting som filmer. Just för att jag har liksom så här berättelser och filmer i huvudet. Och, men det är liksom det lättaste sättet att få ut sig dem och skriva ner dem. Så det är nog mest det. Men jag har alltid haft, jag har nog ganska mycket fantasi. Liksom. Så väldigt mycket berättelser jag älskar att bygga upp världar och sånt. Så att, och jag vet inte liksom, var det kommer ifrån, men det är väl därför jag skriver. För jag måste få ur mig skiten. Alltså, det finns, man kommer till platser i boken där man är så här: Jag vet inte hur jag ska komma vidare. Och det kan vara sådana små grejer. Det kan vara liksom att. Du vet inte vad karaktären ska säga i liksom, nästa line. Du vet vad som ska hända efter att karaktären har sagt den här linen, men du vet inte vad han ska säga. Och det är verkligen... Alltså det, det kan vara sådana bromsklossar. Det är helt sjukt. Det kan vara en enda rad, en enda mening som gör att man såhär, inte skriver på flera månader. Det är det som kallas writer's block. Jag vet inte om du har talat om det. Det är så här väldigt vedertaget att man kommer till platser där man bara, nej. Jag har ingen aning om vad som ska hända. Eller typ, som sagt, någon sån lite grej. Som man bara, jag vet inte hur detta ska gå till. Så bara, skiter du i det. Så skiter du i det i flera månader. Och sen så typ inser du att du saknar det så jäkla mycket. Så att då sätter man sig ner. Och så ser man till att fortsätta. Så tar man sig igenom det här jobbiga jäkla tillfället. Och så kommer man till ett ställe som allting bara fler kommer. Och det är liksom det, jag läste en bok av Stephen King som heter On Writing. Han har skrivit så här en bok om att skriva då. Och han hade en, en liknelse i den boken som jag aldrig kommer att glömma och som jag tänker på varenda gång. Han sa det att grejen med en historia är att det, det, alltså när folk frågar hur kommer du på det? Grejen är att det de inte förstår är att jag kommer inte på någonting. Det finns redan där. Jag hittar det bara. Jag återupptäcker det bara. En historia är som en fossil. Där du börjar med att hitta de stora bitarna. Du börjar med att kunna ja, liksom damma bort smutsen från de stora benen. Och så sa de redskapen du använder för att damma av benen- och se till att liksom avtäcka den här fossilen- de redskapen som du har i den verktygslådan- det är redskapen du använder för att få fram historien. Det är ditt språk. Det är din förmåga att skriva och bygga upp dialog. Det är din förmåga att skapa verklighetstrogna- och liksom karaktärer som, som fängslar folk. Det är dina redskap och det är de du använder- för att damma av det här fossilet. Och du börjar med en ganska så grov boste där du dammar av i stora lag så att du ser utformningen. Och sen så börjar du ta fram de här små, små bostorna de små, små mejslarna. Där du sitter och ser till att få fram de minsta kotorna och de minsta hålen och de minsta ställena. Och i slutändan så kommer du sitta där med en fullkomlig fossil. Det är din historia. Och det är ingenting... Som du har kommit på. Det är någonting som du har grävt fram. Och jag älskar den analogin. För när du kommer till de här ögonblicken. Alltså det är verkligen så. De har alltid varit där. Det är bara det att. Du med, du vet direkt. Ja just det. Det var så här det var. Just det, det. är så det ska gå till där. Och det är samma sak med karaktärer. Att du kan. Du liksom. De, du kommer till en punkt när du inser att det är inte jag som har kommit på den här karaktären. Det är så här den här karaktären alltid var. Jag har ett jättebra exempel. så här, Jag brukar inte tänka på mina karaktärs sexualitet så mycket. Det är aldrig något som kommer upp så mycket. Men det var, jag satte en dag och bara tänkte på en viss karaktär. Och sen såg jag att hon är sexuell. Hon är asexuell. Och det var liksom... Ja. När jag kom på det. Det var bara så det var. Det var liksom ingenting jag bara... Bestämde att Nej, men hon ska vara det. Nej, hon är det. det var, jag visste bara att det var rätt. liksom. Men, men i framtiden, ser du dig själv som att du blir en författare som har givit ut en bok? och Ja, det tror jag. Alltså nu sen är du ju alltid det här att jag är ju i ett stadion nu när jag har varit väldigt länge där man fortfarande håller på att skapa det. Sen är det en helt annan sak när du ska sälja in det. Och det ska publiceras, och det ska marknadsföras och så. Och det är ju en värld som jag fortfarande är väldigt så här rädd för, hur man ska säga. Men ja, alltså, jag kommer alltid hålla på med skrivandet och så. Och det, det känns väldigt naturligt att det är den vägen man kommer gå. Sen är det fortfarande ganska avlägset för min del. Men jag vet inte, just den, den story jag håller på med nu känns ändå väldigt. Den, den känns fortfarande väldigt solid liksom. Och med andra böcker så är det ofta att du kommer till en punkt när du börjar tvivla på den. Och jag har inte gjort det med den och Jag vet inte om det är just för att det jag har bara valt att äh, skit i allt. Bara skriv det som kommer till det liksom. starka åsikter tror jag men alltså sen är det ju det att alltså, man jag tänker jävligt mycket liksom så här, överanalysera typ mitt eget beteende och så så att alltså ibland så känner man ju bara åh gud vad du är jobbig och vad du är liksom gåpåig och sådär och sen andra gången så känner man att jag kan inte hjälpa, jag är gåpåig, jag är det och jag menar inget illa med det men det är sån jag är och jag kan inte ändra på det. Så att det är väldigt så här fluktuera mellan att försöka förändra ens beteende och att bara säga nej men fan jag, jag är som jag är liksom. Och det är alltså så att, jag vet inte om jag har bra självförtroende, jo men det har jag nog. Men sen, alltså det, jag är väldigt, väldigt medveten om att jag inte är perfekt på något vis i hela världen. Och sen är det alltså väldigt olika från sak till sak också. Jag, jag är nog ganska säker på att jag klarar mycket. Och det är mycket tack vare den här utbildningen. Typ så att jag brukar säga att det viktigaste jag har lärt mig, eller det viktigaste liksom som den här utbildningen har gjort för mig, det är att. Jag har gått från att vara en person som bara nej men jag, jag skiter det och testa det för jag, jag kan ju inte sånt. Till att liksom ja men vad fan, okej jag kan inte det men då får jag väl lära mig. liksom men, Leta reda på en person som kan, ring den personen och liksom suga ut all deras kunskap. Så att jag, jag tror att det är nog typ jag har, som sagt genom denna utbildning blivit väldigt så här själv självsäker på min egen förmåga att lära mig grejer och att faktiskt uträtta grejer sen är jag inte liksom, jättebra på någonting men, ja, men jag fixar det det mesta och jag är inte det så är det inte hela världen för jag har fixat tio andra grejer liksom. men sen är det liksom ja, men utseendet är ju en stor stor stor skugga över en liksom. och sen är det här med om man ska hitta någon och så men tror du inte att det, det löser sig? <laughs> ja, det, man brukar säga att det löser sig. Men det är också så här... Ja, det är ju verkligen en can of worms. Det här med förhållanden och så. Oh my god. Men, men nu känner du att du själv har förändrats mer än... Mer självförtroende då? I utbildningen. Om du jämför dig själv nu med när du, sommaren innan du började här. Alltså det största är verkligen eh, hela grejen med att, alltså jag var verkligen en sån person som såhär, nej men, nej vi skiter i det. Och det var jag rätt länge även i utbildningen, det här att jag, jag som nej till väldigt mycket. Och det är egentligen bara så här senaste ett och ett halvt, ett året. Som jag har börjat liksom, nej men Sofia, du måste sluta säga nej till saker och ting, du måste göra grejer liksom. Så det är verkligen så här, nej I men fan, nej jag kan inte detta. Och det, du har en liten ångestklump i början, men skit i det! Det är liksom ut och göra grejer. Ligger inte bara hemma i sängen liksom och gör inget. Så att ja, det är väl den största grejen. Annars vet jag inte, alltså så här... Och poig har jag väl alltid varit. Det har väl inte förändrat så mycket. Sen har man ju fort mycket så att typ, alltså, intervjua och att prata med folk och ringa och sådana grejer. Mm. Men ja, det är det mesta, att man faktiskt gör grejer liksom. Man tror att man kan göra grejer. Och med det kommer man ju väldigt långt. Mm. Man kan ju hoppas det i alla fall. <laughs> nu har jag ju inte testat det i verkligen livet än. Men ja jo, det, det. Det, det är en början Tänker jag Ja men visst är det det Det ska inte Det ska inte underskattas mm. Faktiskt att man bara vågar göra det Och sen tror jag det är en stor del av att bli vuxen också Att inse att Nej men vad fan Ens öde ligger i ens egna händer verkligen den Det är men Det är verkligen så Ditt öde ligger i dina händer och det är liksom, ja, det, du bestämmer själv vad du vill göra. Det finns ingen rätt väg. Det är nog också en sån grej, alltså det här att ibland känner man ju verkligen att man skulle vilja ha den här profeten eller den här mentorn som bara kommer in och berättar precis hur du ska göra allting. Och så bara gör det och så blir allting rätt. Men den mentorn existerar inte jag också, alltså så här, typ ens föräldrar som man gick och rådfrågade de har fan ingen jävla aning om vad du ska göra. De gör så gott de kan liksom. Och ge, försöker råd, ge, liksom, ge dig råd så gott de kan. Men de har ingen jävla aning. Och det har inte du heller. Vilket ju är sjukt jävla läskigt och samtidigt ganska befriande. För då, om, om du inte har någon jävla aning om vad du ska göra, då kan du göra vad du vill. Vad hade du velat jobba med sen? Vad är din största dröm? Författargrejen tror jag. Det är det. Alltså så här. Bli världsberömd författare. Och liksom sitta och domdera när de ska göra filmatiseringar av ens böcker. Liksom. Det, det är den ultimata drömmen. Men eh, på lite mer realistisk skala. Alltså, min dröm på senare år har nog blivit alltså, mer vuxen på det viset att det är många små smådrömmar. Typ så här, jag vill gärna jobba antingen på en tidning, alltså ett magasin, eller kanske med radio, eller kanske på något produktionsbolag eller så. Jag kan egentligen tänka mig mycket som där. Och sen så då jobba med mina böcker och bli publicerad och tjäna en liten hacka kanske vid sidan om på mina berättelser. Och eh, sen så är det så alltså jag och Sandra. I klassen. Vi har en, en radio ett radioprogram. Och vi har snackat väldigt mycket om att göra om det till en podd. Efter utbildningen. Och det är liksom... Ja, man, sånt liksom. Att ha många bollar i luften. Tjäna lite på skrivande. Tjäna lite på att göra någon god podd. Som jag tycker är väldigt roligt att jobba med. Och sen så då... Ha ja, roligt på någon radiostation. Eller på någon, något magasin. Eller på någon. Något produktionsbolag eller på SVT eller vad fan alltså som helst. Alltså, det är inte... Jag har nog upptäckt att jag tycker det är väldigt roligt med det mesta inom den här utbildningen egentligen. Så att det är bara att jag vill liksom inte göra bara det i livet. Utan jag vill nog ha många bäckar små liksom. Så det, det är nog liksom god arbetsplats, böckerna och lite podd. Det är nog typ drömmen. Och sen så att bo i en underbar lägenhet. Gärna i Malmö. Eller i närheten av Malmö. Och liksom bara hänga med kompisar. Och med familjen. Och hitta någon. Och sådär. Hur skulle lägenheten se ut? Alltså jag är ju inget inredningsfreak så. Så att det mest liksom tydliga jag kan beskriva. Det är nog sovloftet. Det ska ha ett sovloft. Det ska ha gärna liksom en steg upp. Mm. Eller en, en liten, liten trätrappa. Till ett loft, ett öppet loft, som är liksom så här, som har blick över hela nedervåningen där du har så här vardagsrum och kök och sånt. Och så ska det vara slutande tak med gammaldags träbjälkar. Och en madrass då som ligger direkt på golvet, en väldigt skön madrass, med sjukt mycket kuddar och världens fluffigaste täcke. Och sen så då precis ovanför sängen. För sängen ska ju vara mitt på loftet, så att den är liksom så här, precis under platsen där taken möts liksom, för det ska vara slutande tak och så precis ovanför sängen på väggen där, så ska det vara ett sånt här runt, härligt vinstfönster som det gamla byggnader så ska lägenheten se ut det är, du har liksom, ändå en glad bild framför mm. dig känns det som, som sagt, köket det är all, alltså ett, ett underbart kök är ju alltid trevligt liksom. och så, men, men just det där sovloftet det är verkligen det, det ska jag ha någon gång men Be the sound of your feet upon the ground. Carry on. Carry on, carry on. Är du en nöd? Ja Linnea, har du sett min vägg? Ja Jag tycker att du ska beskriva vad du ser på min vägg <laughs> Okej okay. Det är Ska vi bara ta den väggen eller ska vi ta båda väggarna? Vi kan ta båda väggarna om du vill. Bara den. För att vi har först så har vi en affisch med Pacific Rim. Mm. Sen så har vi någon Avengers plansch Och mm. sen en plansch med Kickass. Ja. Och sen så på andra väggen så är det. Det kan du Agent säga. Carter! Ja, Agent Carter! <laughs> Precis. Mm. Och så är det Catwoman eller Selina Kyle. Ah, en av mina absoluta favoritkvinnor inom serier och filmer and stuff. Varför? Därför att hon är awesome! Okay. <laughs> hon är awesome! Det är liksom typ en av de äldsta karaktärerna inom Batman-franchisen och det finns en bra anledning till det. Hon är verkligen liksom hans jämlik på alla sätt och vis. Hon gör precis vad fan hon själv vill och du driver inte med henne liksom. Det är bara... She the shots. Det är jävligt nice när man har liksom starka kvinnliga karaktärer som give no fucks i serier och sånt. Och sen så... För, vad jag har förstått det som så tycker du väldigt mycket om Avengers, Marvel. Mm. Vi behöver inte gå in på det. Det, lyssna på fem minuter Av fjärde väggen Så kan jag lova att jag nämnde Marvel I något sammanhang Det är det, Men varför Marvel? Varför Superhjälte? Därför att eh, De skäms inte Tror jag Det är nog inte så mycket Superhjälte-grejen alltså det, det är trevligt med superhjälte så, Men det är liksom Det sättet Marvel gör sina filmer på för det, vi har, det finns ju två stora företag inom liksom SUP. Och det ena är ju DC. Och det är ju dit typ Batman och Superman. Och eh, de tillhör. Och sen finns det ju då Marvel. Som är så här Iron Man och Thor och Captain America och alla de här. Eh, som är med i Avengers-filmerna då. Och grejen är. Om man tittar på de två företagen. Så märker man ganska snabbt att. När det gäller just så här deras live-action-filmer och det är liksom... DC, det är nästan som att de skäms över att de är ett superhjälteföretag eller över att de har superhjältar. Om du tittar bara på liksom Christopher Nolans Batman-filmer, som jag för övrigt tycker väldigt mycket om. Men då, alltså DC, de strävar hela tiden efter det här mörka, realistiska misären och, och liksom världen är en mörk plats och det, det, och det. Och även deras nya Superman-film var väldigt så här dark, gritty, realistic, bah Och sen på andra sidan så har vi så här Marvel som bara, ah äh, vad fan, vi ger en kuspruta till ett tvättbjörn och ser vad som händer. Alltså de, de, de är mycket mer trogna sitt source material. För de inser att det är det fansen vill ha. Alltså det finns en anledning till att vi har en fanbase från första början. Fansen vill inte att vi tar en karaktär, gör om hela deras story så att den blir mer realistisk. Nej, men vi vill se Captain America om vi nu gillar Captain America. Vi vill se honom slå Hitler på käften 200 gånger. <skratt>